Dragostea rabdă lung, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu știe de pismă, nu se laudă, nu se trofește, nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se mânie, nu pune la socoteală răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le sufere, toate le crede, toate le îndărjește, toate le rabdă. Iubirea îi fericire. Cei ce iubesc sunt fericiți.